Ursul și vulpea. Poveste populară Treodată odată pe muntele Vlădeasa din Carpația Puseni, un urs brun-roșcat pe care îl chema Pandele Din zor și până în seară bătea pădurile în căutare de aleguri Pentru bunătatea lui primea din când în când de la coanele albine câte un fagure de miere El era prieten chiar și cu Dalila, vulpea cea hoțomană a făcut-o chiar să renunțe la păsăret și să se îndoape cu fructe și legume care sunt mult mai sănătoase pentru stomac și se găsesc din abundență în pădure. După multe vorbe duioase la ureche și sfaturi pline de tâlc, pandele o convinse pe spaima zburătoarelor să devină vegetariană. De când trecuse la noua dietă, Dalila era veselă, mai viuăie și mirosa bine amentă și busuioc hmm. Pentru că știa să cânte frumos, toți țăranii din împrejurimi o invitau la petreceri și sindrofii Vulpea prima donă ajunsese să cânte în duet chiar și cu cocoșii Într-o zi, Pandele a avut un accident care era să-l coste viața Flămând, slăbit și bolnav, zăcea într-o scorbură la rădăcina unui stejar, așteptându-și sfârșitul Într-o dimineață, cu mătra Dalila, trecut prin fața vizuinei unde știa că și are sălașul amicul Pandel Pandelica! Mica Pandelica, ce mai faci, iubitule? Mor, mor, mor! Dar ce ai pățit, Pandele? ce cu tine? Ești bolnav? Mor, mor, moar Vulga speriată și îngrozită, început să strige cât tot ținea gura după ajutor Dintr-o greșeală călcă pe aici și înțepându-se, sări în sus de 2 metri scoțând un chiot de victorie. Am găsit soluția ca să-l facem bine pe pandelaș! A cerut de la un țăran un briceag ascuțit și s-a repezit cu el spre buba lui Pandele. Dalila, cu grijă foarte stăpână pe sine, cu o de chirurg, a înfipt vârful briceagului în umflătura lui Pandele. Cuba spart și din ea s-a scurs tot răul și feninul. După ce a spălat bine rana cu apă de izvor și a învelit-o niște frunze și ierburi de lac, a început să se învârte în jurul ursului, boscorodind cuvinte magice, neînțelese de muritorii de rând. Ierburi <tri> și de scântece, Rana s o vindece! ieși afară, mărăcine! <tri> să te facă ursul bine. <tri> În scurt timp s-a făcut bine. Pandele a deschis ochii. Ursului a apărut un zâmbet în colțul botului. Anii au trecut repede. Dalila s-a măritat cu lache, un vulpoi de pe și-au făcut o droaie de puișori. Fiind de soi bun, toți cântau frumos, înființarea grupul vocal Fox, cu care au dat spectacole în toate pădurile și satele din împrejurină. Pandele care nu găsise pe nicăieri o ursoaică pe placul lui, rămase burlac, deveni mai morocănos, mai singuratic și a început să se vaite toată ziua. Mor, mor, mor, mor, mor, mor, mor, mor, <fie> Cine l-auzea, râdea de el știind că glumește. Tot Lila a fost cea care l-a scos din starea lui de izolare, invitându-l să cânte cu a ei. Acesta nu prea a înțeles la început cum un urs. Poate să facă parte dintr-un cor vulpesc, dar apoi maestra l-a lămurit că orice grup vocal, serios, are nevoie de un bas sau baiton. Cu câteva lecții de canto primite de la vulpe, ursul a devenit în scurt timp un adevărat artist. <laughs> au bătut lumea în lung și în lat, până când într-o zi au ajuns într-un oraș mare. Cu acel prilej au dat un spectacol în arena circului local venit tot orașul să-i vadă, succesul ei încunună, devenind faimoși. Acolo, Pandele o cunoscut pe Raisa, o minunată ursoaică polară de care, vai, de mine se îndrăgosti nebunește. Aceasta făcuse parte din grupa unui circ rusesc care dăduse faliment. Acum nefericită, umplea o cușcă amenageriei fără speranțe de a fi eliberată. Ursul nostru se îndrăgosti atât de tare încât începu să sufere. Își pierdu chiar și vocea frumoasă, dar Lache și Dalila își dovediră din nou prietenia față de urs. Făcură un târg cu stăpânul circului, un bețiv notoriu și o cumpără pe captivă pentru două lăzi cu vodcă. Această afacere i-a ușurat pe mării nimoși și prieteni de toate economiile pe care le aveau de pe urma spectacolelor. Mare a fost bucuria lui Pandele când a văzut opera ei în cortul său. Mă întrebă dacă vrea să fie nevastă și bucuroș se căsătoriră cu mare alai Nunta a durat o săptămână după care au plecat să-și sărbătorească luna de miere la munte Raisa, care suferea mereu de căldură, era tare fericită că acolo găsise o climă mai rece L-a convins pe pandele să se stabilească acolo și și-au făcut pârlogul într-o mică peșteră de lângă un lac alpin Veni iarna cu zăpadă și ger cu viscol și nămeți Pandelaș al nostru, cu gândul la hibernare, moțăia tot timpul și deveni din ce în ce mai orsus și posac. Raisa, în schimb, era fericită. Frigul o făcea să se simtă ca acasă, la cercul polar. De data aceasta, ea a fost cea care i-a găsit lacul nefericitului soț. A făcut o copcă în gheața lacului și i-a zilnic pește proaspăt. Pandele, având ce mânca, nu mai simții nevoia să dormiteze peste iarnă. Odată cu venirea primăverii, Raisa a dă două veste care îl bucură foarte mult. În curând vor avea puișori. Peste câteva luni a născut doi ursuleți gemeni de culoare albă. Îi numiră Tum și Gum și erau foarte drăgălași. Nu trecut nici o lună de la nașterea juniorilor și acestora începură să le apară pe plănița albă pete brune. Semănau cu niște dalmațieni ursești. Oricine-i vedea, se Nu mult după aceea, lui Pandel s-a făcut dor de casă. De fapt, i se făcuse dor de Dalila și familia ei. Mare a fost bucuria întâlnirii. Urșii și vulpile reînființară grupul Fox, cu care au dat toată vara o mulțime de spectacole, în special de muzică rock. Ați ascultat Ursul și vulpea. Poveste populară În interpretarea actorilor Ruxandra Sireteanu Ioana Chelaru Popovici Petre Lupu